Ek is lief jou, saam met Corrie. Goeiemiddag naartek en welkom bij my program, Meens lief, ek is lief jou. Die program wordt aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA en FM stereo, en natuurlijk ook vaders uit SA gaan lageris ons applikaties af op Google Play, dit is heeltemaal gratis om saam te kerf, luister soms saam op die webwerbe, jy kan daar luister met enige cellfoon, tablet, android, rekenaars, kootrekenaar, enige plek wereldwijd op jou cellfoon of magie saak wat nie, Solang jy internetopvangst het, kan jy saamkeier Ek wil ook net noem die programme Raak nie betrokke by enige politieke of goedsdienstige argemeente nie En die artikels en materiaal gebruik in die programme Is nie noodweendig die siening van die betrokke omroeper Of die radiostasie nie Maar die van die artikel of die berichtskrywer Die radio heb berichte nie steers oos ontvang En is neutraal van enige politieke groep of agenda En vandag kyk ons na die onderwerp alkoholisme en hoe jy hulp kry as iemand daar in lei. Kom ons, luister eers een stukje muziek en natuurlik is dit amper kerswees, hier ek bou nie een met Little Drummer Boy. New Season Jewels Ontwerpers en vervaardigers van exklusieve juweliersware Reeds vir die afgelope 28 jaar Soek jy iets vir daar die speciale geleentheid Iets vir altyd, iets kostbaars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 Of besoek ons web thuis teby nsjewels.co.za Jy kan ook vir ons een e-posteer na info at nsjewels.co.za Onthou die naam, New Season Jewels, ontwerpers van exklusieve jeveliersware. Dit was natuurlijk... Boney M met Little Drummer Boy, en dit is vakantieseson, baar me is, is reeds weg, vakantie betu rei nou nie, as jy toch nou nie pad val, wees nog voorzichtig, kyk vir die man voor jou, langs jou, achter jou, maak seker, jy en jou geliefdes, kom veilig by jou bestemming aan. Ons het laatst week in my program, Menslief, ek slief vir jou, gekyk, na dwellingsbruik en vandag kyk ons specifiek na alkoholisme en hoe om hulp te kry as iemand na by jou dan lei en ek het so paar wenke ook hoe om minder alkohol te gebruik as een mens alkohol gebruik Alkohol is nes enig aan het dwellings Natuurlijk verslaving, patie, mens het geen in die lichaam wat hulle oor erf het van hulle voorouders, wat het makkeliker maak, om verslaafdraak, en sekere dinge, dit is net al konie, misse gereete, enig het bedwelim, wat die mens gebruik, kan die mens verslaafdraak, en as die mens natuurlijk in so, familie gebore is, waar jy daar die geen oorgeerf het, kan jy natuurlijk verslaaf verslaafdraak, aan sekere dinge, as ander mense. Alkool is eindelijk etil alkool, dit is een dwelm, dit affecteert verskredende stelsels in die menselike brein, nes enige aan die dwelm, selfs koffie. Maar alkool is ook so'n integrerende deel van die moderne leefpatroon, dat het oral te kry is. En vir sekere mense raak dit so'n ontzettende probleem, dat die drinker en amal nabe aan hom of haar, een verskriklike of in een verskriklike maak koek van verdriet en selfs geweld vastgevang word. Hoe kan die mens hulp vir hierdie droeige toedrag van saken? Is die vraag wat al gevra word. Natuurlijk is daar heel wat hulp beskikbaar, daar is instansies, daar is middele daar is, mense soos die AA, wat die mens kan help, en as die mens nou kyk in die gesin, en sy mens, ach nee, pa of ma of sien is alweer dronk, en ons hous nie eis. Hoe kan iemand wat nooit self met so probleem te kamp gehad het, werklik die ontwrigting van so iets verstaan? Is die vraag op my lippe. Die skallerry, die dreigemente, die ruwe hartseer, die angste, maar wat homself noodgedwonge in die badkamer moet gaan toesluit en bid dat hy dat hy dit nie sou reg kry om die deur op te skop nie. Wel neem myn familie lid wat is in beide Kom, maar wat in die proces erg seer krij, stomgeslane kinders, wat die volde van die verkeerde gemoederle later achter in mekaar geklemde visies probeer wegsteek, so dat hulle self niks sal doen, wat pa'se teeloze woede nog erger sal aanblaas neem. Dronkenskap, so word het genoem, rasende dronkenskap en a huismolies en dan kyk die biere maar weer ander pad, want hier wil hulle toch nou nie meer betrokken by raak nie. En dag na dag en maand na maand, kyk hulle steeds weg van al hierdie ontstellende dinge, wat in die aande in die huis langs aan gebeur, al kan niemand die droge elende wat daardier geskip is, nog werkelijk miskyk nie. En hoeveel paas het al hulle kinder sy speelgoed, se fietse, se DVD speelikies, gaan verkoop vir drank nie. Is jy dalk in soe situasie, waar jou pa of ouwe van jou, van jou speelhoed gaan verkoop het, jou fiets gaan verkoop het, vir nog uh, bierkie of vir biddel drank, sit jou vastgevang in een huis, waaran nie kost nie huis is nie, maar as altyd geld vir drank. En natuurlijk kan die mens nie daarby vir by kyk nie. En natuurlijk die man of die vrou of persoon, wat verslaaf is in alkool, beseef dit nie altyd self nie, een mense brein is a baie slim ding, hy denk vir verskonings uit, en da altyd ontkenning want jy beseef nie, wat met jou aangaan, wat in jou brein aangaan nie, jy sê nie die dinge raak, wat die mense om jou raak sê nie, daak sê nie dit raak, en daak voel jy mismoedig, net jy sal weet, as jy daak so probleem het, Wat het dit veroorzaak? As die mens dan nou kyk na hierdie tonele wat ek geskets het, dit is ongelukkig nie saalt in ons saamleving nie. Misschien ken jy iemand wat so probleem het, misschien het jy self so probleem, misschien is jy gelukkig en het jy nie te doen gehad met mens nie, of jy daar nie die bierig sien, as hylle molesse na hy sê het as gevoel van hierdie ding. Maar die mens wat daarby betrokke is, kry baie, baie, baie seer. As die mens in jou samenleving meer omgeef vir die ander wat in noodverkeer, kan tal as sylke krisisse tak bereepder word voordat die deelt om al te laat is. Voordat daar die gesin uit mekaar uitval, voordat die broodwinner sy werk verloor, die huis verloor, al die meubels, die motor en alle dinge, dinge verloor. Dit is baie, baie dramatisch en baie, baie tragisch as ek dinge gebeur. Dit is ook baie belangrik dat voornemende helpers sal weet om soke probleme slechts in een meer levende gezintheid aan te spreek. Met reglemente en geweld wat geweld beantwoord, sal niemand ergens kom neem. As mys op een volle verhaal van een drankzichtige pa in ingaan kadaak, a paar preenties ontvou, wat baie meer kompleks is, wat as wat het op die oppervlak lyk. Die man, is 10-10-1 vastgevang in verslaving, wat hy na hom, met a groot vroeging probeer verset, wanneer hy nuchter is. Maar wat hom, tot a boerse gewetenloosheid, afstom, soedra hy nie meer anders kan, as om voordrang te soog nie. Die persoon weet, daak al lankel alle stier op 'n ramp af, maar sy gedrink het, bekomer nie om nie so daar nie. Dit word ‘n onheilige kringloop van drink om beter te voel en slechter te word, juist omdat daar gedrink word. Uiteindelik kan hierdie persoon om self feitlik met die beste wil ter nie meer help nie. En voordat dit gebeur, behoort sympathieke familie vriende of selfs biering te weet hoe om soke ongelukkig met deernis en met liefde uit te bring by organisasie of mense wat opgelei is om hulle by te staan, om hulle uit daar die donkerput van geestelike van statigheid terug te lei na hulle geliefdes en na die plek in die son. Want so 'n persoon het al op baardringend nodig. So'n persoon lei aan alkoholisme. Misschien ken jy al die situasies baie beter as ek, tak was jy in een verhouding, waar jy mishandel is, het sy of jy nou uh, gade is, en of jy nou een kind is, tak was jy mishandel in so situasie, of tak is jy die een wat hierdie probleem het, en nie van hierdie alcohol ontsla kan raak nie, en wat die mense vir jy die liefste is, die seers maak met hierdie gedrag, as jy een drankie in het? Nou is die vraag, alkoholisme, is dit een siekte of is dit nie n siekte nie? Wat beteken alkoholisme, is die vraag? Vandaag word beskou as ‘n siekte, hoewel daar sekere mense is wat vraag, hoe dit ekwaal kan wees as een mens, willens en wetens uitgaan, om die siekte op te doen. Maar dan kan die weer vraag gestel word, of enige verslaving dan iets is wat behandel behoort, te word. So geseen is alkoholisme inderdaad ‘n siekte. Net soos enige ander verslawing ook ‘n siekte is as iemand verslaaf is aan een of ander middel. En soos enige ernstige ongesteldheid het ook alkoholisme sy kenmerkende symptome ding wat duidelik waarneembaar is by die persoon wat aan alko, alkoholverslaving lei. Da is een hunkering, een sterk verlange om te drink. Dit voelt ook of jy een leemte in jou lewe het en dat net die drankie die leemte sal vul. Die volgende ding is een verlies aan beheer. Jy is nie in staat om op drink as jy eers begin het nie. As jy eers die eerste drank of die eerste slikkie van die bierkie in het, kan jy nie nees sê nie, kan jy nie ophou nie. En dan is daar die fysieke afhankelijkheid. As jy nie een drankje kry nie, dan kry jy onttrekkingssymptome, jy kry narheid, sweting en beverigheid, nadat jy opgehou drink het. En die enigste manier hoe jy dink, dat jy daar van ontslag raak, is om weer een drankje te vat. En het is so, jou lichaam smag na die drank waaran hy afhankelijk geraak het, jou brein soek na daar die middel wat om verdoof en jy soek na die volgende drankie. En natuurlijk is dat ook die geval, of in die meeste gevalle, jou lichaam bou een tolerantie op, en daar die behoefte aan groter hoeveelhede alkohol, om op daar die celle haai of hoogte te kan raak. Alkoholisme is die sykte om het die hewige drank, wat die alkoholist ondervind om alkohol in te neem, net so sterk kan wees, as die behoefte aan koos in water. Alkoolis sal anhou drink, ondanks ernstige gesins, of gerechtelike probleme. En jy kan daag getuig in jou gesins omgeving, van soe situasie, waar daag een gesinslid an alkoolisme lei, en dat, hy sal anhou drink, of dan nou geld is of nie, om die kostkast is te vul of neem. En natuurlijk, alcohol of enige dwellem, tas een menselichaam aan. Jy organe kan net soveel neem, en nie meer neem. En een van die feitlik, sekere tekens, dat iemand alkoholis is, is waar hy sogens een behoefte het aan ‘n rechtmaker drankie. Iemand het een keer gesê, Dit is die begin van die einde, as jy op soek is na een rechtmakerke in die ochend, nadat jy hewe gedrink in die vorige aand. Ander tekens kan wees dat die persoon kwaad word, wanneer mense sy, ver, sy drank verbruik kritiseer, of skuldig voel om hy so dink Natuurlijk kan alcohol misbruik dier enige iemand in die samenleving ondervind word, enige een van ons kan alkoolis woord, mens kan het ook oorgeerf het in jou genus, as ek rees gesê het, of as jy inhoudend drink meer as een of twee drankies die dag, jy begin het ook by een drankie een week, dan raak het twee drankies een week, dan raak het drie, vier, dan begin het elke dag raak, en naderhand moet jy elke liewe dag van jou lewe een drankie drink, om goed oor jouself te voel, of om net beter te voel en soos baie ander syktes is alkoholisme kronies wat beteken die leier lei levenslang daan en dat hy omgedierig sal moet disiplineer om van alkohol af weg te bly of die gevolge sal moet dra en dit is gewoonlik een voorspelbare beloop, die moeilijkheid om alkoholisme te ontwikkel kan dier sowel gene as sy levensstijl bepaal word soos ek nou reeds verduidelik het maar as alkoolisme nie genees kan word nie, is dit uiters belangrijk om te weet dat het behandelbaar is. En die methodes van behandeling word van sowel berading as medikasies gebruik gemaakt om mense te help om op te hou drink. Daar bestaan inderdaad sekere medicijne teendranksig, as leiders net oorreed kan word om het te gebruik. Baie mense wat gedink het dat hulle redloos aan die bodel vastgekleef was, is al met sylkunnige bystand en medikasie gehelp om hulle levens te herbouw, want niemand kan toch die talle ernstige gevaar reontkien, wat aan alkoolisme verbonde is nie. Een hewige drinkerij kan die risiko van sekere soorte kankers verhoog, dit kan die lever beskadig en ook skade aan die brein en ander organe anreg, en dit kan jy ook daartoe, of jou lichaam daartoe drijf, om een seker, weerstand te ontwikkel, jou kan jou pankreas beskadig en jy kan begin aan diabetes leie. Al die dinge verhoogt die risiko om te sterf selfs in motorbotsings of aan beserings wat anders opgedoen is, as ook die risiko's van moord en selfmoord. En soos ek reeds gesê het, dit kan hyse opbreek, dit kan mense verhoudinge seer maak, en boon op tot baie maatskapelike evels leie. Een van die grootste tragedies, wat uit alkoholisme kan spreid, is boon op geboote defecte, wat dit by babas kan veroorzaak. As die zwanger moeder alkohol misbruik, kan hy die babekie so benadeel, dat soedra die babekie gebore is, dan is hy reeds alkoholis en smag na drank. Daar het jy ook een vriend of een vriendin gehad, wie sy kind Bier, Ederas, Melk of Kooldrank wil drink. Ek het die vriendin gehad, baie jare terug, en sy het hewige drink terwyl sy swanger was, en die dochterkie, dit was prachtige kind, was enig in die restaurant, waar ons allemaal gesit en eet het, en die kelder het die glasie kouk voor haar neergesit, toe gryp sy die glasie kouk in sy gooi om, die nie meer vast, hy is om 3 en 5 jaar oud, en toe sê sy sy, hy wil nie kouk, en hy sê sy soeke en dit is verskrikkelijk, verskrikkelijk traumaties, dit is verskrikkelijk tragies, dat so iets in die saamleving kan gebeur, en natuurlijk, baie van hierdie babas, is hyperactief, hy het allerinne, probleme, ontwikkelingsprobleme, en, het die achter, achterstand in die lewe, as gevolg, van hulle maas, alkomensbreik, Die volgende vraag is, word vrouwe anders dier alkohol aangetast as mans? Maar voor ons daarby kom, is een stikkie mysiek, en op my draaitafel het ek vandag Franja Duplessis, sy my verhaal. Geniet om saam met my. ek een meisje droom om een te kry op een paardie te doen ek nog klein het gedink is sal, sommer net vir my kan vang dan het ek gebeur dat het tijd so vaat vir jy zo krys met my paartsoen, ek heb de kans gewaagd toe jy misschien het vir my op omdag dag maar, al hier die voor een lied wat ek vir al te by my hou ek kan het vatten in my hand one for all. this might fit on was so vroeg die ritte op die bus waar ek ten jerske kon leen res maak al die riste kies voor hem iets wat ek vir al nie by my hou ek kan het van het nie in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 Dit was Frank Jouk, to blessie met, dit is my verhaal. En vroeg ek vir my vraag kom, wil ek nie sê, as jy vandag saam met my keier, en jy het een alkool probleem, jy is verslaaf van alkool, of enig iets anders, selfs al as jy aan sigarete verslaaf, of indien jy dag verslaaf is, aan koffie, want koffie is ook verslawing verslaafing, grainpapures is verslawing as jy verslaaf is, jy is nie alene, jy het mense om jou wat lief is vir jou, jy kan hulp kry, jy kan ondersteuning kry, jy kan ondersteuningsnetwerk kry, vraag net hulp, moet die vraag ontwijk of ontduik nie, indien jy in jou lewe iets ondervind het wat jou so ver gedreif het, dat jy moes na alkool gryp, of na een of ander twaalim gryp, om beter te voel, of oor daar die haardseer te kom. Ons het amal ons geraamd, die kies in die kas, en ons het ons pijne, ons lief en ons leed. En indien jy drank of alcohol of dwalems gebruik het as een kirk, om dier daar die te kom, wat jy so diep seergemaak was, da's mens wat vir jou omgee, jou lief, geliefdes, jou familie, Die organisaties wat in die gemeenskap werk om ondersteuning te gee en onthou, jy is uniek, jy is speciaal, jy is een skeping van ons groot skeper. Jy sal nie besef hoe wonderlik het is nie. Jy is uniek en die kese lewe jou. Gaan jy jou lewe terugneem of gaan jy neem? Ek sê vandag vir jou, vat jou lewe terug en wees gelukkig lewe, jou lewe volheid, en raak ontslaaf in daar die kirk, daar die kiriwa op jou steen, skop om uit, raak ontslaaf in om, dit is jou kese, en met die hulp waar is buite, sal jy dit kom en met die diep, diep kracht binnen in jou, kan jy dit oorkom. Die vraag wat ek gevraad is, word vrouwens anders dier alkool aangetast as mans? in die antwoord is ja, Alkool het een ander uitwerking op vrouwe as op mans. Vrouwe word meer aangetast na het hulle die hoeveelheid drank as mans gedrink het, selfs wanneer hulle die, die verskille in hulle lichaamsgewig in aanmerking geneem het, is dit omdat vrouwese lichame minder water bevat as die van mans. Het jy dit geweet? Om het alkool met die lichaamswater mengt, raak een gegewe hoeveel het alkool meer geconcentreerd in een vrouwse lichaam as in een man sin. Ons kan dit vergelijk met een aksie soos om die sel hoeveel het alkool in een veel kleiner emmer water in te gooi. Dit is hoe dit in een man en een vrou sy lichaam werk en dit is hoekom die anbevoelde drankle meet vir vrouwe laar is as vir mans. Boon op eis kroniese alkohol misbruik a hoer lichlamelike tol by vrouwens as by mans. Alkoholafhankelijkheid en verwante geneeskundige probleme soos brein, hart en leverskade ontwikkel vinniger by vrouwe. Ken jy iemand wat aan hulle lever dood is? Alkoholafhankelijkheid en verwante geneeskundige probleme soos brein, hart en leverskade ontwikkel vinniger by vrouwe. Ken jy iemand wat an hulle lever dood is? drinker, miskien nie so straffe drinker, nie met tye dak dak op een naweek het hierdie persoon erg alcohol gebruik, en toch het daar die alcohol, sy lever so beskadig, dat hy leverkanker ontwikkeling het, onthou een mense lever kan ook herstel, na hy skade opgedoen het, maar die letsel bly altyd daar da's altyd letsels op een mense lever as jy erg aan drank verslaaf was, Daar die letsels bly daar en daar die stikkie letsel kan nie uitgesnij word nie en een mense lever kan ook net soveel neem. Want natuurlijk is die lever die organen in mense lichaam wat al die gifstoffe uitsky, wat al die gifstoffe verwerk en as ek nou een hele botel drank gaan uitdrink moet my lever soveel harder werk. En natuurlijk, met feestuie, wat nou voor die dier le, is dit 'n oormatige eetruidak, veeterige kose, drank, en mense lichaam, jy het net een lichaam, en daie lichaam kan net soveel neem, en nie meer nie. En natuurlijk, die gevaarlikste is natuurlijk breinskade. Jy kan van jou breinsedekies verloor. Nou, mens denk nie daaran, dat die mens op die lange dier tak probleme gaan hee, as jy een strabe drinker is nie, maar op die einde van die dag, gaan jy vir jy geetachtig raak, jy gaan nie meer een helder kan dink, so jy jare terug gedink het nie, jy gaan nie dinge onthou, soos jy het onthou het nie, jy gaan nie kan dinge aanleer, soos jy het aanleer het nie, en hierdie skade ontwikkel vinniger by vrouwe, as by mans, en wat dit kan leid tot verstandelike vertraagtheid, geboortedefekte, abnormale gezichtstrekke, groeiprobleme, probleeme met die centrale sieniestelsel, die moeilikheid om te onthou, of om te leer, as ek tereg al genoem het, en natuurlijk ook sig of gehoor probleeme, en natuurlijk gedrag probleme. van die sachte lammekie, kan jy verander na die verskrikke, Tasmeinien, duivel, wat amal om jou net wil slaan en breek en opskeer. En natuurlijk, dier hierdie toestand die levens lang, daar is genie, geen geneesing daarvoor nie, en speciale skooldienste kan moendelik beskikbaar wees om die kind te help met leerprobleme. Dit is nou as die fetus aan die alkoholsondroom geleid, dit word genoem FAS. Dit is al die skade wat daar die omgebore babekie op kan doen en natuurlijk moet die kind dan gehaap word met routines, huis by die huis en gedragsprobleme moet aangesprek word, maar verkoming is altyd beter as nie geneesing, want as een moeder wil jy die beste vir jou kind hee, jy wil jy die kind met die rykste die slimste en die beste wees, en as jy alkohol misbruik, benadeel jy die ongebore baba, en jy ontneem hom van dit wat by gerechtig is. Vrouwe wat een swanger is of swanger kan word, moet altijd bedag wees op die gevaar van alkohol en ek gaan kyk na die gevaar van lever, sy roose, en die gevolge daarin na die volgende stikkie muziek kom ons luister eersweer stikkie ek het vir ons lekker muziek saamgebring en ek het vir ons hierso ben henneau met second heart op die draaitalvelie, kom hy <mys> You sleeping in my bed And it's not like the storm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 Maak vandag jou dag met vandag vervoer Doe kom nie Ben Hennehou met Secondhand Hearts En ons kyk vandag na die sektes wat die kan opdoen As gevolg van alkohol misbruik Die een is die gevaar van lever syroose Dit is lever skrompeling Kroniese dranksig is een van die groot oorzake van lewersyroose in baie gemeenskappe. Gezonde lewerweefsel is uiters belangrijk vir die menselike gestel, maar niks kan die leedselweefsel verweider wat as gevolg van drank of wens ander oorzake aan die lewervorm neem. Die gezonde weefsel vervaardig proteïen, help infecties beverg, maak die, maak die bloed skoon, Dit help ons om ons kos en water te verteer en het berg energie op. As die weefsel verskrompel het, is daar ernstige probleme. Dit is die letsels waarvan ek gepraat het op een mense lever. Hierdie lever vir roos ek leid tot die volgende dinge. Makkelijke kniesing of bloeding of neesbloedings. Opswelling van die buik of bene. ekstra gevoeligheid vir medicijne. Hoe bloeddruk in die aard wat die lever binne gaan, vir groote aarde in die slikterm en die maag, en in neerversaking, en neerversaking, as jy ees neerversaking het, is dit baar levenslevens Al is daar niks te doen aan 'n erg beskadigde lever nie, buiten miskien een leveroorplanting, bly dit nodig, dat die patiënt dadelijk van ege alkohol drinkreis sal afsien, om verdere skade en een verergering van hierdie toestand te voorkom. En miskien het jy ook een familielid of een vriend gehad, of selfs een vriendin, wat dood is as gevolg van hierdie lewers, die roze. Ek het 2 mense, waarvan ek weet, eindelijk 3, waarvan ek weet wat dood is aan die lewers, en dit is nie een mooi gezicht nie, en dit is een pijnlijke, pijnlijke situasie jy is so geswel, jou felle seer, dit is rechtig vir algehele hel, wat hierdie mense, wat ek, mee te doen gehad het, ondervind het, as gevolg van skade aan die lewe, as gevolg van erge, alkool misbruik. Goed, dat is baie dinge, wat mense lewe kan beskadig, maar alkool is bitter, bitter gevaarlik, vir jou lewe. Dan die vraag, jy wil reeds, aangeraak het, is voordalkoolisme oorgeerf. Naforsing het getoon dat die moeilijkheid om alkoolisme te ontwikkel, inderdaad in een mense familie kan skyl en gene wat iemand oererf, verduidelik deels hierdie patroon, maar levensstijl is ook nog een faktor. Naforsers probeer tans uitvind precies wat gene dit is, wat die mense risiko verhoog om alkooliste word. Maar onthou, dat die risiko nie betekende drank sigt die voorland is van elke lid van die familie, waar alkoholisme in die bloedloop neem. So sal die kind van die alkoholisme automatisch ook inwoord nie, en partijmense ontwikkel weer alkoholisme, al het niemand in die familie een drankprobleem nie. Dit is toch baie nodig, dat die sal weet, om buitengewoon versichtig te wees, indien jy tot ‘n risco familie behoort. En indien jy reeds alkoholis is, Hou op, skop die kierie uit en onthou moet nooit weer jou hand raak aan een glas of een bodel alcohol nie, want dit is levenslank. Ongelukkig moet een mens jou dan levenslank weerhou van alcohol. Baie mense sê alcohol is goed vir jou hart, rooiwin is goed vir jou hart. Een dokter het enig vir my man gesê, toe hy vir my gesê het, hy het gehoor whisky, moet jy elke aand van jou lewe so soopie drink vir jou hart. To sê die dokter, ja nie, drink is soopie, dan voel jy nie hoe slag voel jy, omdat jy syk is as voel van jou hart nie. So drink die soopie hoesklie, as jy nie wil bekommerd wees vir jou hart nie, was sy boodskap. Maar eindelijk het hy gesê, dit is nie goed vir jou nie. Dit was die eindelike bedoeling van wat hy gesê het. Stedies het getoond dat matige drinkers minder gevaar loop om van een soort hake hardsiekte te sterf as mense wat glad nie alcohol drink nie of buitensporig drink. As jy echter nie drinker is nie, moet jy nie begin drink slechts wille van jou hart nie. Jy kan jou steeds ten hardsiekte beskerm door genoeg oefeninge te doen en kose met een laaf vet inhoud te eet. Indien jy alcohol met veiligheid kan drink, doen dit matig, moet dit nie oordoen nie. Voor die meeste volwassenes sal matige alkohol misbruik um, of gebruik een um, maximum van 2 sobere soopies per dag vir mens en 1 soopie per dag vir vrouwe en ouwe mense. Weinig of geen probleme veroorzaak nie. Swaar drinkerai kan inderwaarheid jou risiko verhoog om hartversaking of beroerte te kry of hoe bloeddruk te ondervindt te same met baie, baie ander gezondheidsprobleme. Sekere mense, en dit is des te belangrikere om te weet, moet echter nooit, nooit drink nie. En elkeen wat die geringste bekie alkohol inneem, moet natuurlijk baie duidelik besef, dat hy of sy as gevolg taal van, minder waksam sal wees, achter die stierwiel van een motor. Baie, baie belangrik, vooral in hierdie tye, met kerspartijkies en kantoorpartijkies, op hande, indien jy een drankie wil drink, of het nou 1 is, of nou 10 is, moet nie bestuur nie, want daar die seconde of 2 wat jy dalk te gaan reageer in die noodsituasie kan veroorzaak, dat jy en jou geliefdes se levens in gevaar is. Daar is baie speciale organisaties, waarop alkoholisme beskikbaar is, jy kan eh, op die internet net gaan google, daar is rehabilitatie Alkooliste kan of eie beweging of in opdracht van een landroos na certificering dier die districts geneerseer en die tweede geneerseer in die centrum onder die beheer van die departement van nationale gezondheid opgeneem word en na ontslag uit die centrum word die patiënte en sy gezin minstens een jaar lang gereeld dier die maatskapelike werker of gemeenskapsverpleegste bezoek. Hospitale is ook daar, alle groot provinciale hospitale beskik oor een de diens waar patiënte kan uitdroog en sy of haar toestand gestabiliseer kan word. Daar benevens is daar speciale inrichtings waar alkooliste hulle vrijwillig vir behandeling kan aanmeld en die huisdokter of die districts geneseer kan een verwysing reel. En as verskillende organisaties wat mense met drankprobleme help, daar is bijvoorbeeld die helsleer of die Salvation Army mens kan die besonderhede ook net google hulle sal ook help en dan natuurlijk moet een mens die persoon wat alkoholis is of wat drank misbruik oorreed dat hy hulp moet kry en om natuurlijk bijstaan om hulp te kry daar is hier die lys van dinge wat een mens kan doen Ek het vir ons so paar saamgebring, wat ek noem hoe mens minder kan drink, dis so 12 maniere, maar voor ons by 12 maniere om minder te drink, kom ons luister eers na Dauzie met, het is in jou en my. The sun yaw my let out a bath let out a bath da for bath the my let out a bath let out a bath da for en draad luister na die gesprek en vlug op die plek want dis in jou en my let en leer daar een in jou en my stromp bi voor reparte matens en jou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 kontak ons geris op 011-867-7331 of besoek ons webteiste by wwwfinds 4 Brothers Arms, ‘n afdeling van Eric Barnard Meubels is nou oop in ons nieuwe Waverly winkel. Die Barnard Bros maak groot opsla met ly kindigheid Een fantastiese prijs op teleskoope, punte, dope Herlaai toerist in kleren en nog baie anne mooi speelgoed Brothers Arms is binnen Erik Barnard Meubels So nou kan jy verliefie saambring om na al die mooie meubels te kom kyk Ter jy rustig jou teleskoop laat monteer Brothers Arms en Erik Barnard Meubels is die familiebezigheid wat rechtag omgee Pretoria 333 9899 Tozie meeds, het is in jou en my leda a berg Ek is amper op die einde van my program, en ek wil nie het sê, onthou, die kiese bly altyd joune nie. Jy kan kies, wil jy dit doen, of wil jy dit nie doen nie? Onthou, jy is nie alleen nie, jy het die skipper saam met jou, jy het jou mense om jou, wat lief is vir jou. Al denk jy nie so nie, hulle is lief vir jou. En daar die diep, diep, sterk, gevoel binnen in jou, daar die diep krag binnen in jou gaan jou help om alles te oorwin wat een streikelblok in jou leven is om jou weg te hou van jou geluk af. Die kiese bly altyd joune. Jy kan kies gaan ek daar drankie koop, gaan ek daar die dwellum koop, gaan ek dit gebruik of gaan ek nie. Dit kiese is joune en kies wat reg is en wat goed is vir jou en jou geliefd is om my, of om jou, en as die mens nou kyk, as jy tweede keer in die week opstaan met die babbelas, miskien is dit tyd om af te skool, dit is die 12 maniere om minder te drink, mense besluit betek hier, dit is tyd om op te drink, dit gebeur gewoonlik, nadat jy besef, Dit is die tweede keer binnen week, dat jy met hierdie babbelas opstaan, of wanneer jou familielede begin klaar oor jou gedrunkerij. As jou probleem ernstig is, mag dit een goeie idee wees om hulp te soek, al is dit by alcohol anoniem. Daar is baie, baie plekke waarna jy toe kan gaan vir hulp in jou gemeenskap, by jou kerk, by die hospitale, by die klinieke, daar is ooral plek waar jy hulp kan kry. Maar as jy net minder wil, wil drink in plaas daarvan om jy om op te hou, is daar baie wat jy kan doen om jou alkoel en te beperk. As jy nou nie verslaaf is aan dit nie, kan jy self besluit. Jy kan opbouw daarmee as dit baie ernstige probleem is en jy kan het nie uit jou ei-ei doen nie kry hulp. Nou van die raad wat ek gee is die volgende. Die gebruik van alcohol is dikwels een sociale activiteit en daar is soms heel wat druk om jou omsaam te drink. Jou vriende sê, vat nog een drankie dag, drink nog een looptop, en tensa jy heel dom ope om te drink, gebeur het dikwels dat jy aan die einde van die aand huis toe steyer, nadat jy een stuk of drie keer te veel gedrink het, en jy haat jouself daarvoor. Nou, hoekom doen jy dit? Besluit, jy gaan het nie doen nie. As jy een geleendheidsdrinker is en jy wil net een drankie drink, drink net die een drankie maar hou op, moet nie aanhou nie. Wat kan jy doen om minder te drink? Eerstens vir my rondes. Gaan geris saamt jou vriende uit en jy kan saams vir die eerste ronde betaal, maar moet nie ronde vir ronde met hulle saam drink nie. Dit beteken dat die hoeveelheid wat die drink afhang van die hoeveelheid wat ander mense drink. Gebruik een vroeg vergadering of iets as 'n verskoening en moet toelaat dat hy jou ompraat om nog een ronde te drink nie. Twee dins, maak seker, jy het iets in jou hand. Kry een drankie en drink die hele aandaan. As iemand jou nog 1 aanbied, wees jou halfvol glas en sê jy is nog bezig met die 1. As jy wei om nog te drink en het duidelik maak dat jy beplan om net by 1 drankie te bly, kan jy onder druk geplaas word om nog te drink. Dadens bly uit die koolig uit, moet nie aandag traak dier of botweg te versleg om selfs een drankie te drink nie, of luidkeels, een glas limoensap te bestel nie. Kry drankie verkieslik een groot eens as een bier en laad die hele aand hou. Mese sal sien, jy het drankie in jou hand, maar dis nie besef dis die selfde een waarmee jy die aand begin het nie so moet nie ee bohaai opskop of in die kodig kom nie bly uit die kodig uit. Volgende wenk is, as jy nie wil saam drink nie flauw sidde, drankies soos lemmikies koeldrank en soda of gin and tonic sonder gin, lyk like altoe soos alkoholiese drankies, maar is eindlik jyldomal onskillig, drink ee paar daarvan, amal sal denk jy drink vroelik saam, so flauw die lot om jou. Die volgende week is omvaar uitnodigings al drink jy nie. As jy medikasie soos anti gebruik, mag jy glat nie drink nie. En natuurlijk as jy baie kroniese medikasie gebruik, mag jy ook glat nie drink nie. En jy hoef nie uitnodiging van die hand te wees nie, maar sê altyd voor die tyd dat jy vir paar da nie mag drink nie en die meeste van die tyd sal die mense dit gelate omvaar. Die volgende wenk is drink la alkohol drankies. Das bijvoorbeeld lichte bieren beskikbaar, as selfs bieren beskikbaar so alkohol op die mark op die oomlik. Je kan ook wit wijn met soda meng en een soort van een spritzer geniet. Op hierdie manier kan die hele aand te drankie in jou hand hee, sonder om meer as die alkoholise equivalent van een glas wijn te drink, wat natuurlijk ook vir jou sal toelaad dat jy huis te kan bestuur. Om huis te gebruik, is weis, gebruik baie huis, verdin jou drankie, dit laat het langer hou. Die volgende week is, grijp die groenboienties. Krijg iets in jou maag, eet een paar saad hapies, soos pretsels, groenboekies, of artepelskijfies, eet, voordat jy uitgaan, een bekie vis, wat een olie inhoud het, omega 63 viette, sardienkies is nog een goeie idee, hoe leer jou maag hoe vinniger die uitwerking van jou alkool inname, en met iets soos vetrige sardienkies gaan dit jou maag bande vir jou een mooi laag, jou vet op sit jou derms gaan mooi met olie uitgelein weeswe, so die alkool gaan nie makklik en vinnig geabsorbeer word nie, so grijp grondboekies grijp vir jou sardienkies vir laag, die alkoholopname van jou lichaam. Leer jou maag om stadiger alkool in te neem, dier hierdie bevinding te doen. Alkohol en aspirin is die enigste twee wat die reek die die maagvand geabsorbeer word. Onthoud dit, so eet vetrige sardienkies en hou jou maag voel moet nie toelat hulle daar die maagwand van jou daar die alkoel opsyg neem. Nog een stikkie raad is drink water. Drink twee glase water voordat jy uitgaan, so dat jy nie oorhaastag 2 bere afslik, omdat jy doors is nie. En moet nie vergeet nie, alkoel ontwater jou. Een glas water tussen en drankies is ook een goeie idee en gee jou lever so'n bykie blaaskans. Die volgende vent is een restaurant is beter as een kroeg, as jy aankies saam met vriende wil doorbring, is dit ook beter om 'n maaltijd in 'n restaurant te geniet, as om in een kroeg te gaan keir, wat dan nie daar paar bakkies groenboinkies rondstaan. En natuurlijk, om jou drankies te drink, drink enkel drankies nie dubbels nie, as jy drankies self inskink, soog dat jy het met een doen, moet het nie so net so uit die hand uit ingooi nie, want jy mag toch net a dubbel of selfs a trippel skink in plaas van a enkel drankie. As jy bestel, bestel enkel nie dubbel drankies nie, a dubbel soopie van enige harde hout, plaas jy in elk geval reeds oor die limiet vir motor bestuur. So as jy a dubbel drink, gaan jy definitief nie motor kan bestuur nie, en onthou, as jy uitgaan en drink, sorg dat jy iemand die wat nachter is, wat bestuur, so dat jy en die mense in die motor veilig is, en, as jy nie kan huis te bestuur nie, kryf vir jou, a taxi, daar is baie taxis, ek sien net, adverteer oor al oor, Uber taxis, kryf vir jou Uber da, kryf vir jou vriend, bel vriend om jou te kom haal, bel jou, vrienden om jou op die huis te kry, jou familie, ek sê dit van, as jy jou boete of jou sessie skakel en sê, ek sit hier by een restaurant, ek het drankje te veel gedrink, om haal my sê dit definitief doen. Onthou ook, na twee dubbel drankies, gaan jy heel moendlik ook al redelijk hoog in die takke wees. So drink enkel drankies nie, dubbel drankies nie, en tel jou sente, neem beper beperkt hoeveel ek geld saam met jou, in plaas van honderde rande. As jy net so 60 of 70 rand by jou eet, kan jy nie baie drink nie, en jy kan ook nie baie rondes koop nie. Dit sal jou help om al die hierdie versoekinge te weerstaan. En op hierdie noot gaan ek vir jou vandag groet, baie dankie vir jou saamkeier, en onthou as jy wil adverteer, kontak ons geris, ons is afhankelijk van jou advertenties, en as jy natuurlijk een program wil borg, kontak my, Ga ons webwerwe toe, by netradio is dit, www.netradio.sa.co.za en natuurlijk by FM stereo, is dit fmstereo.co.za om die www.vooran, daar is contact voor ons, op al die webwerwe, contact ons, as jy program wil borg, sal ons dit baie waardeer, dan kan ons vir jou baie meer, type programme doen, soos ons nou doen, want ons is afhankelijk, vir, die betalings van alle onkostes, ons word nie dier een of ander instansie gefinansier nie, alles volkom uit ons eie sak uit, ons betaal self vir ons data en al ons toerusting, so ons sal dit waardeer as jy dalk op program kan borg. Een heerlijke ontvader, een heerlijke nawek, hou matigheid voor oe en Onthou jy, op die webwerbe kan jy met enige cellfoon luister, enige tablet, Android, nou nie die tablete wat jy slik vir hoofdpijn nie, rekenaar of skootrekenaar, enige plek wereldwijd, solank jy internet opvang sêt. En ek groet met a bz en met joy to the world, dit is allermins amper kersfeest. Lekker aan, tot ziens!